Köszöntöm a testvéreket az Allianz alkalmunk utolsó napján. Egy igével szeretném köszönteni a testvéreket és egy kicsit rávilágítani arra, hogy Isten mit akar a mi életünkben elvégezni ezekkel a napokkal kapcsolatban is. János Apostol mondja az első levelében, a harmadik fejezetben, Szeretteim. Most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Igen, gondolhatunk arra, hogy János valami nagyon messze célra akarja a figyelmünket odafordítani, arra a messze célra, amit majd az ő országában, amikor szemlő szembe láthatjuk meg őt, megtapasztalhatunk, De én egy kicsit szeretnék közelebbi célra figyelni, és szeretném, hogyha a testvérek is egy kicsit közelebbi célra figyelnének, megláthatjuk őt, amint van. Mi már itt megismerhetjük az urat, mi már itt járhatunk az Úrral. és ezek az esték, azok a kérdések, amikkel foglalkoztunk ezeken az estéken, amelyek én úgy gondolom, hogy húsba vágó kérdések, hisz arról hallhattunk az igéből, hogy merre is visz az utunk. arról hallhattunk, hogy egyáltalán lehet-e szabadulni a mi félelmeitől, Tudunk-e mit tenni azokkal a terhekkel, amelyek a múltban és talán a jelenben ott vannak az életünkben? Ezek a kérdések, komoly kérdések, amire szeretnénk a választ megtalálni. És én hálát adok Istennek azért, hogy Isten megadja a választ. És mindig Pál az a gondolata jutott eszembe, hogy nem akarok tudni másról. Csak Krisztusról, a megfeszítetről, minden kérdésünkre egyetlen egy választ adott Isten. És ez pedig Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten, akin keresztül megismerhetjük Istent úgy, ahogy van, és aki az ő lelke által megmutatja nekünk az utat, aki az ő lelke által megszabadít félelmeintől, és aki a lelke által, Megmutatja nekünk, hogy hogyan is rendezzük el a múlt terheit. Szeretteim, azt mondja János. Szeretteim. Sok mindent nem értünk. Sok kérdés van a szívünkben. De azt mondja az apostol, hogy ha keressük a kérdésünkre a választ, akkor ő megmutatja, és meglátjuk azt a Krisztust, meglátjuk azt az Istent, aki a mi terheinket ismeri, és aki nem akarja, hogy mi bármilyen kérdésben is gyötrődjünk, hanem megmutassa a valóságot és a választ. Ezért csendesedjünk el most, kérjük Isten áldását, hogy a mai témánkban is mutassa meg az ő hatalmát. Nagyon egyszerűen le tudnám így is a választ rövidíteni, hogy mi a válasz a következő kérdésünkre, Krisztus. De nézzük meg, hogy Isten hogy akarja helyreállítani. Helyre lehet-e még állítani az emberi méltóságot? Csendesedjünk el. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy te nem akarod azt, hogy ami életünkben gyötrődések legyenek, és azok a kérdések, amelyek napról-napra felvetődnek a mi szívünkben, azok bennünket gyötörjenek, és ne tudjunk tovább menni azokon, hanem te segítségünkre sietsz. Te magad mondod, hogy jöjjetek én hozzám, ha megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Ezzel a szívvel szeretnénk ma is megállni előttet, kitárni a mi szívünket, igéd, világos útmutatása előtt, és azzal a reménységgel, hogy a Te szent lelked által helyre tudod rakni az életünkben, gondolatainkban mindazokat, amik talán most még ott vannak, és széttárva kezünket, nem tudunk velük mit kezdeni. Köszönjük neked, Urunk, hogy tegnap arról hallhattunk, hogy Pál lakostólnak megnyílt a szeme. Ó, arra kérünk, hogy a mi szemünket is nyisd meg a te üzeneted előtt, és láttasd meg velünk azt a valóságot, amely mi a, ami a mi életünket a legjobb irányba tudja vezetni. Szabadíts meg bennünket félelmeinktől, szabadíts meg bennünket mindazoktól az egzisztenciális kérdésektől és Félelmektől, amelyek a szívünkben vannak, és vezérelj bennünket az örökké valóság útján. Várunk hogy így rád ezen az estén is. Amen. Most egy közös éneket fogunk elénekelni. Közös énekünket Jézus Hű Megváltó, ez lesz az ének címe, és szeretettel köszöntjük újra közöttünk itt, és István evangélikus lelki akik ezen az estén is Isten igényét fogja hirdetni nekünk, és keresi a választ arra a kérdésre, ami ma előttünk van, hogy helyreállítható-e egyáltalán még az emberi méltóságunk. Énekeljünk együtt, és hallgassuk szeretettel és imádkozó szívvel testvérünket. Jézus most Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, kérünk téged, hogy ragadj meg minket igéd által, és szent lelkeddel tett személyessé azt a szót, amelyet mondani aggaz nekünk ma is. Várjuk, Uram, azt a világosságot, amely sokszor számunkra megvakult szemű emberek számára láthatatlan, és olyan jó, hogy a Te hatalmad, Úr Jézus Krisztus, elég arra, hogy eltűnjenek szemünkről a pikkelyek, megvilágosodjon a tekintetünk, hogy felemelhessük tekintetünket az égre, és megújuljon a mi emberségünk. Kérünk, hogy cselekedj velünk ilyen irgalmasan, hogy ne csak az értelmünkig, de egészen a szívünkig haltolhasson a szabad, igéd. Amen. Kedves testvérek, a mai témánk alapigéje Dániel könyvének 4. fejezetében a 25. verstől olvasható. Mindez megtörtént Nebukadnecár királyjal. Tizenkét hónap múlva, amikor a király palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére." Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből. Neked szól ez az üzenet, Nebukadnecár király. Elvétetett királyságot, száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökör, és hét időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azon nyomban beteljesedett ez a beszéd Nebukadnezáron, számíték az emberek közül füvetevet, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta a testét, amíg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Amikor eltelt ez az idő, én a föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti tetszése szerint bánik a menny és a föld lakóival. Senki sem foghatja le kezét és senki nem mondhatja neki, mit csinálsz. Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főúrak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomban, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most azért én nem át, dicsérem, magasztalom, és dicsőítem a mennyei királyt. Mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevésen élnek. Uram Istenünk, mi is szeretnénk rá tekinteni, hiszen tőled van az erő, a hatalom és a dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim! Amikor az emberi méltóságról, az ember dicsőségéről van szó, akkor általában mindenki a maga dicsőségét keresi. Ó, mennyire ismerem én is ezt az indulatot, amely oly mélyen ott van az emberi szívében a bukásunk óta, minden embernek alapvető törekvése, hogy megdicsőjön, hogy maga valami nagyra jusson, hogy magát felemelje. De ez a magunkban lévő dicsőség ez bizony nagyon-nagyon törékeny és sokszor igen veszedelmes utakra viszi az embert. Sőt, valójában ez okozta, mi bukásunkat. Ez a vágy, ez a, ez a hatalmi vágy, hogy több legyek, mint aki vagyok. Hol is vesztett el az ember az igazi emberségét, az igazi méltóságát? És mi is volt az embernek a méltósága? Mi volt az ember Istentől kapott dicsősége? Én azt gondolom, nagyobbat nem is kaphatna a teremtnény, mint amit az ember kapott. Azt olvasuk a teremtés történetébe, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez volt az ember dicsősége. Hogy lehetett az Isten képviselője. Hordhatta ebbe a világba az Isten képét. Isten képűsége, ez volt az ő dicsősége, de kevés volt, és a kísértés vonalán feltámadt szívébe a kívánság. Tessék figyelni, hogy a kísértés vonalán jön mindig a kívánság, illetve a kívánság vonalán a kísértés, és ez visz bennünket csapdába. Éva így fogalmazott, kívánatos a szemnek, igen, a dicsőség. És az ördög, aki már megbogott a maga dicsőség keresésében és autonóm törekvésében, Istentől elszakadva akár egy angyal, akár egy ember, elveszíti azt a jóságát, azt a szépségét, amit a teremtésben kapott. Ez történt először a sátánnal, a bukás során, aztán megkísértette az embert, és magával rántotta. És az ember kísértése mi is volt? Ami mind a mai napig kísértés, olyanok lesztek, mint az Isten, dehogy haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. Az ember nem elégedett meg azzal, hogy hasonlít az ő teremtőjére, az ő drága mennyei atyára, a világ mindenség urára, kevés volt neki. Isten akart lenni. És ma is ez az ember törekvése. Ne tessék gondolni, hogy nem az. Majd idézek egy-két idézetet, amelyben teljesen nyilvánvaló az ember istenségre való törekvése, a megistenülési vágy, ez akár politikai, tudományos, vagy éppen vallási vonalon is így van. Vallási vonalon is törekedik az ember a megistenülésre, hiszen több ezer ember maj, vallja magát ma, ebben a világban, Istennek. Ott vannak a hindu guruk, akik azt mondják, hogy a jóga a megistenülés útja, tehát ők megistenültek és istenek. Félelmetes ez a törekülés. Mert ez tulajdonképpen elszakított bennünket a lázadás útján az Istentől, és az ember most már nem Isten képére hasonlít, hiszen új Istent választott magának, most az ő új, új Istenére hasonlít, démonizálódott. És akkor azt kérdezzük, hogy miért ilyen ez a világ? Miért a sok háború, a sok gyilkosság, miért a pusztulás, még ez a nyomorúság, miért a halál árnyékának földjén vagyunk, mert elszakadtunk az egyetlen örökkévaló Istentől, akinek van élete. Örök élete. Elszakadtunk, elveszítettük mindazt, amit a teremtésben megkaptunk. De Isten nem hagyott el bennünket. Annak ellenére, hogy a lázadás egyre nől és nől, és majd az antikrisztusi korban kiteljesedik. De tudjuk, az utóbbi évszázadokban valami egészen elképesztő módon nőtt meg az Isten ellenesség. A nyílt Isten tagadástól, Isten át, egészen az ördögimádatig. Hát rettenetes és csodálatos a mi Istenünk, hogy nem törölt el bennünket. hogy még tart a kegyelmi idő, még visszaszerezheti az ember a maga méltóságát, amit a teremtésben kapott. Itt van egy hatalmas király, aki tulajdonképpen bizonyos értelemben szimbólumá is lett. A birodalma. Nagyon érdekes, hogy Dániel könyvében látjuk azt a kort, mert hiszen ez egy történelmi korszak az emberiség életében, amikor megjelennek a történelem színpadán a birodalmak. Egyik király leigázza a másik királyt, és a hatalom nőtön-nől, és ott van Egyiptom és Babilon a két hatalmas birodalom, és Babilon ebben az időben leigázza az egész akkori ismert civilizált világot, és ennek a feje a 600 évek elején Nabukadneszár. Ez a király, akinek hatalmas birodalma van, és ez a birodalom Babilon, amelyiknek az eredeti neve Babel. Az Isten elleni lázadás szimbólumává lett, a gonosság szimbólumává lett, az emberi gonosság szimbólumává lett. Nagyon megdöbbentő Bábel történetében, amikor megépíti az ember, vagy meg akarja építeni az ember az égigérő tornyot, fel akar hatolni az Isten trónjáig, és nevet akar szerezni magának, a dicsősége. Örök nevét akarja az ember megszerezni magának, de hát tényleg megszerezheti magának. Tessenek meghallgatni egy, az ember szinte fél felolvasni ezt a szöveget, amit prudón Marxnak az egyik kebel barátja írt. Tessenek meghallgatni, és olyan világos és az ember lázadásának tömény összefoglalása. Isten a jogtalanság prototípusa. Ellenére is szerteszünk a tudásra, ellenére is megtaláljuk a boldogság útját, ellenére is kialakítjuk a közösségünket. Gyere Sátán, te alattvalóktól és királyoktól megrágalmazott. Isten ostobaság és gyávaság, Isten zsarnokság és szegénység, Isten képmutatás és álnokság, Isten egyszerűen rossz alapjába véve, Isten a civilizáció, a liberalizmus és az emberiség ellensége. Na kérem, szépen ez a sátánista hitvallásnak is nevezhetném, körülbelül így is szól. Hát ide lehet jutni az embernek, Isten teremtményének? Csoda, hogy démonizálódunk, csoda, hogy ebben a világban, ebben a korszakban, 1871-ben a, a Párizsi kommun idején, tessék megfigyelni, mi volt a Párizsi kommun hitvallása, ami ellenségünk Isten, és most idéz egy kicsavart példabeszédekbeli igét, a bölcsesség kezdete Isten gyűlölete. Akkor mit várunk mi az Istentől? És nehogy azt essenek hinni, hogy egy pár ilyen magas intelligenciál, nagy műveltségű, elrugaszkodott sátánistává lett ember őrülete ez, nem. Ők nagyon jól tudták, mi van az ember szívébe, és azt a dalt énekelték, ami az én szívembe és a te szívedbe is visszacsenge. Rettenetesen, hogy emberek milliói álltak be ebbe a vonulatba, nincs Isten, káromoljuk az Istent, gyalázzuk az Istent, őt minden rosszért, háborúért, betegségért, halálért, holott egyedül mi vagyunk az okai, mert elhagytuk őt, mert hátat fordítottunk a mi drága Istenünknek. Az ember megy tovább ezen az úton, a lázadás utján, a Nagy Babilon, a Nagy Babilon, egy szimbóluma, az Isten ellenes birodalomnak, az ember, aki összefog Isten ellenségével a sártánnal. És itt a király, aki a maga dicsőségét építi, és körülnéz a palota tetejéről, és valóban a csodálatosan, abban az időben csodálatosan kiépített Babilon, azt mondja, az én dicsőségemre építettem, én építettem, én tettem mindent, én vagyok az Isten. Erről van szó. Ez van az ember szívében, hihetetlen, félelmetes, ez van az ember szívében. És csak kegyelem az, mikor az ember észreveszi ezt az őrületet, mert tulajdonképpen ez egy őrültség, Éppen a, olyan érdekesen megfigyeltem, és meg is kérdeztem a lelkész testvéremet, aki összeállított ezt a sorozatot, hogy az útmutató alapján állítottad össze. Azt mondja, nem, nem, Imátság útján állítottam össze. És minden nap az útmutatóban ott van egy ige, ami tulajdonképpen a mai témánkhoz szól. Ma is a jelenések 14-ben olvassuk a nagy gabolom bukását. A jelenések könyvében is a Nagy Babilon, vagy éppen a Római Birodalom, az Isten ellenes erők szimbóluma. A római Birodalom, igen. És tessék figyelni, milyen érdekes a mai világ szimbóluma. Az ENSZ-palotában egyetlen vallásos szobor van, a csarnokban egy mesztelen Zeus szobor. Hát mit akar ez ábrázolni? Hát miért pont Zeus? Az ember elgondolkodik ezen, hogy a keresztény Európa köz egyik fővárosában, New Yorkban megépített hatalmas palotában mér az az az Eus, a Zeus-szoborálat. Az a Zeus, aki a római mitológiában is szörnyeteggé válik, és felfalja Európát. Milyen furcsák vagyunk mi emberek, nem? Hát nem igaz, hogy nem tudatosan teszünk oda valamit, ahova tesszük. Kifejezi az emberi indulatot, az emberi hatalom szimbólum az EUSZ. Semmiképpen nem Isten, mert annak nekem alá kellene magamat rendelni. És látjuk ennek a szárnak a jelképes bukását, amit előre egy álomba kijelent neki az Isten. Dániel figyelmezteti a királyt. Figyelmeztetőt! Tessék figyelni, milyen józan szavakkal figyelmezteti a királyt! Fogadd meg a tanácsomat, hagyd fel vétkeiddel, légy igazságos, és a gonosság helyett bány irgalmasan a szegényekkel, így boldogan élhetsz sokáig. Ugye milyen csodálatos az Isten, ezt a nagy királyt, ezt a rettenetes uralkodót figyelmezteti a profét által, Dániel által, Hát, alázd meg magadat az Isten előtt, légy jóságos, bánj kegyelmesen az emberekkel, a szegényekkel, törődj velük, akkor sokáig élhetsz. Ugye, tehát az Isten nem akar valami nem akar minket kifosztani. Ugye a sátán azzal vádolja az Istent, hogy, hogy jó tudja az Isten, hogy olyanok lesztek, mint ő, de hát tulajdonképpen nem akarja, mert az Isten rossz indulatú, nem akarja azt, hogy ti följebb emelkedjetek. Ó Istenem, olyan sokszor megfogalmaztam magamba, komolyan, komolyan testvérek, olyan sokszor megfogalmaztam magamba, ó bárcsak igazán ember lehetnék. Ó, bár csak erre vágyakozhatnánk, hogy igazán emberek lehetnénk egymáshoz, szeretteinkhez, hogy igazán emberek lehetnénk. Hogy ne lenne az ember embernek farkasa, hogy ne ölnénk egymást, hogy ne bántanánk, mert ugye nem csak fegyverre lehet ölni, szóval is tudunk ölni kegyetlenek tudunk egymáshoz lenni, hidegek és irgalmatlanok tudunk egymáshoz lenni, mert hát elveszítettük az igazi emberségünket. Ugye olyan jó magyar nyelv, amikor azt mondja a rossz emberre a magyar nyelv, hogy Isten telen ember. Ha hát nagyon igaz. Ha elveszítem az Istennel az én élő drága Urammal a kapcsolatomat, elembertelenedek. Az istentelen ember embertelen ember lesz. Olyan döbbenet olvasni, komolyan mondom, nem, nem is szeretek róla beszélni, amikor olvasom Marxnak az írásait, és olvasom Engels versét Marxról, összeszorul a szívem. Hát kik is voltak ezek? Mit akartak? Engels azt mondja, jöjjön egy világháború, világháború, az 1800-as évek közepe után beszél már a világháborúl, ahol majd nemzetek fognak elsüllyedni, milliók fognak meghalni, mert erre van szükségünk. És rettenetes az a gonoság. nem, erre van szükségünk. Aztán, amikor átélték, Lenin a halálos ágyán azt mondta, rettenetes ahová jutottunk, nem ezt akartam. Azt mondta Oroszországon, tíz asziszi Ferenc segíthetne csak. Érdekes. Érdekes, ugye a nagy hatalmasok bárcsak feltekintenének az égre, feltekintenének a magasságosra hogy van, akinek számot kell adni testvérek, persze ne csak a hatalmasok. Mert ott van akár Hitler, akár, melyik, akár stálini birodalom, a hitleri birodalom, testvérek nem maguk csinálták, velünk csinálták. Velünk csináltak. Együtt csináltak. Az ember csináltak. Persze voltak, akik ellenezték, voltak, akik hittek Istenbe, voltak, akik az égre emelték a tekintetüket. De bizony, az emberek többsége nem ezt tette, építettük a Babilont, meg építjük most is. Most is épül a bábeli torony. csak most nem kőből, meg déglából. Szellemi téglából épül ma a globalizáció, fogjunk össze, de tessék elképzelni, ha 7 milliárd gonosz ember összefog, abból hogy lesz paradicsom mert pedig rosszak vagyunk, megrombottak vagyunk, istentelenek vagyunk, elvesztettük az Isten Nem látszik rajtunk, hogy őre hasonlítanánk, hanem bizony démonikus az ember. Nagyon szomorú ilyeneket mondani, de tessenek gondolni, nem azok vagyunk. Nem attól ilyen a világ, nem attól szenvedünk, hogy ilyenek vagyunk, de bizony attól szenvedünk, hogy ilyenek vagyunk. Elveszítettük az emberségünket, elveszítettük az Isten milyen is volt az Isten, testvérek? Már nem is tudják az emberek. Fogalmuk sincs, fogalmuk sincs, legalábbis a többségnek. Nagyon sokan hála legyen az Úrnak, még ma is tudják kicsoda, mi mennyei atyánk, de Isten kitette az ő képét ebbe a világba. A láthatatlan Isten kitette a képét ebbe a világba. Így mondja Pálapostól a 2. Korintus 4-ben, hogy Jézus Krisztus arcán ragyog fel Isten dicsősége. Jézus Krisztus arcán. Ha meg akarod ismerni, milyen az Isten, olyan, mint Jézus Krisztus. Olyan szent, olyan tiszta, olyan hihetetlenül jó indulatú, jóságos. Így mondja Jézus, nincsen jó, csak egyedül az Isten. És akkor mi gyalázzuk a mi Istenünket, gonosznak nevezzük, ő azok a háborúinknak, Ő azok a betegségeinknek, Ő azok a halálunknak. Rettenetes gondolatok ezek, és egyik sem, egyikünk sem mondhatja, hogy még soha nem vádoltam az Istent. Hát bizony, én is vádoltam a szívembe, csak azt számra már nem emeltem benne. Bizony, vádoljuk őt, mert nem értjük meg. Nem értjük meg a körülöttünk lévő dolgokat, hogy jutottunk ide. Titus Livius, egy római történetíró, azt írja, oda jutottunk, hogy már nem tudjuk elviselni bűneink következményeit, de nem ismerjük a szabadulás útját. Ezt mondja Titus Livius, nem tudjuk megoldani a helyzetet. Igen, újra és újra ide jut az ember. Újra és újra ezekhez a pontokhoz érünk, ahol nincs megoldás. Ide jutott is. A maga nyomorúságában miért? Mert Isten akart lenni. A Biblia gyönyörűen kifejezi ám, hogy a sátán lázadásának mi volt a titka. A sátán egy csodálatos angyala volt az Istennek. El is mondja a Biblia, milyen tündökről szépségű angyala volt. És aztán azt mondta, az Isten trónja fölé emelem az én székemet. És ekkor vettetek meg. Akárcsak csak ne szár. Amikor kimondta, hogy én, az én dicsőségemre, az ember nem ér hát a maga dicsőségére úgy, hogy azt el ne veszíteni. Nem élhetünk, testőrök hiszen egymástól ragadjuk ele a dicsőséget, egymást taposva, egymás hátán akarunk a csillagokig jutni, és tárok lenni. Nem megy. Emlékszem egyszer olvasztam egy nagy zeneszerző életének a történetét, és hát írja, hogy már Európa minden fővárosában az ő zenejét játszották. Teljesen eljutott életébe a csúcsra, és akkor lehajolva egy papírra versikét írt, Uram, feljutottam a csúcsra. Körülöttem minden hideg, videg, könyörű rajtam, adj egy kis melegséget. Igen, testvérek, a mi dicsőségünk fénye hideg és rideg, nincs benne semmi melegség, mert nagyon sokszor emberi, emberi nyomorúságok útján szerzik az emberek a dicsőséget. Hány rabszolga életébe kerülhetett Babilon felépítése, a piramisok felépítése, hány ember életébe került a hatalmasok dicsősége háborúban is, Küzdelmekben mi értelme volt semmi. És amikor az ember megérti, mi is az én dicsőségem? Isten gyermeke lehetek. Isten fia lehetek. Hordozhatom az ő képét. Igazán csak amikor a keresztre néz a szemünk, akkor valahogy visszariadunk. Akkor Jézus Krisztus arca olyan rettenetesnek tűnik, az ő meggyalázott, leköpött, megvert arca olyan rettenetesnek tűnik, olyan visszataszítónak tűnik. De hát testvérek, hát miattam, éltem történt, akkor egészen másképp kész, kell ránéznem, akkor már egészen másképp látom az ő drága arcát, aki értem vérezett ment az úton, és vérezett. És vitte a bűneimet, Isten báránya, hogy én újra ember lehessek. Olyan jó ebben a történetben, hogy ez a Nabukadnecár kivettetik, és annyira elveszíti a dicsőségét, állati sorba kerül. Hát ha valaki olvasta az interneten a Cikkeket, ami a Darwin ével kapcsolatban megjelent, akkor találkozott ezzel a mondattal, hogy 150 éve lettünk állatok. Igen, egy kicsit erős, de érdemes belegondolni ebben a mondatban. Isten azt mondta, hogy a saját képére és hasonlatosságrára teremtett bennünket. Valami egészen elképzelhetetlen, magas, dicsőségbe emelte az embert az ő teremtményét. Mi, mi meg saját magunkat ledekrodáljuk az állatszintjére. Hát valami, valami hasonlóság azért van, amikor, amikor az ember kivetkőzik a maga emberségéből, de lehet, hogy kikérnék maguknak az állatok. Azt a vérengzést, amit mi tudtunk véghez vinni, évezredek során. Valóban, ahogy az elsőnek mondtam és első este mondtam, tudnunk kell honnan, hova visz az utunk. Ahogy mondtam, tudnunk kell, hogy mi végre vagyok -e ebben a világban, hogy valóban Isten teremtett? Vagy csak tényleg valami véletlen evolúciós folyamat vége vagyok? Tudnunk kellene. És nagyon fontos volna tudnunk, mert egészen más akkor, egészen más akkor a jövő, egészen mások a lehetőségek és valami hihetetlen lehetőség áll előttünk. Igaz, hogy kivettetett Nabukadnecár, de tessék figyelni ezt a kegyelmes Istent, csak hét év, csak hét időszak az, amíg el kell viselni az Isteni ítéletet, amíg elvétetett tőle az értelem, amíg levettetett az állati sorba, amíg az ítélet végrehajtatott rajta, te csak azért, hogy megnyíljon a szeme. Isten soha nem azért ítél, hogy ki élje az ő boszúját Egyáltalán nem. Hanem pontosan azt akarja, pontosan azt akarja, hogy helyreálljon a kapcsolat, hogy újra az ő gyermeke lehess, hogy újra hordozhassuk az ő képét ebbe a világba, hogy tényleg képviselői lássunk. Sokszor úgy megszégyenülök ebbe, hiszen én odaadtam az életemet az Úrnak, hiszen én átéltem ezt az újat teremtő hatalmat az életembe, és sokszor mégis előveszem a régi arcomat, a régi életemet, ami nagyon csúnya. Megbótaránkoztatva vele sokakat. Pál azt mondja, öltözétek fel az új embert, amelyik tisztaságba, szentségbe teremtett. Testvérek, nem tudjuk pedagógiai módszerekkel magunkat emberré forogni. Sokan hitték, igen, nagyon sokan hitték, a keresztény-humanizmus gondolata valóban az a gondolat volt, hogy mi jó emberek vagyunk, mi meg tudjuk magunkat nevelni, fegyelmezni, megvannak a módszereink, amivel rendbe a következő generációt, és majd haladunk egyre előre. Hát sajnos ez nem így történt. Amikor legjobban bíztak ebbe az emberek, akkor szakadt a nyakukba az első világháború. Amikor tényleg sokan arról beszéltek, hogy a világ kristianózása bekövetkezik, hogy az egész világ keresztény lett, akkor nyakomba szakadt a világháború. Sokszor mi is úgy vagyunk, mikor már azt gondoljuk egyén életünkben, hogy a csúcson vagyok, megszereztem mindent, ami kell, ami, amit szerettem volna, és tetszágek a saját dicsőségemben, aztán tulajdonképpen ilyenkor jön általában az összeomlás. Többnyire belül kezdődik az összeomlás. Azzal, hogy boldogtalan vagyok. Hiába hiába harcoltam ki magam dicsőségét, mégis boldogtalan vagyok. De Isten mégsem hagyjál. Isten mégsem hagy abban, bár ítél. És ezt is jól tudni, hogy akik szembe menetelnek Istennel a végső lázadás formájában, hát, akkor számíthatunk az ő olyan jellegű ítéletére, hogy jóvá hagyja az én törekvésemet, az Isten nélküli törekvésemet. Jóvá hagyja. Nem erőszak Isten részéről a megtérés, nem erőszak, az ő előtte való meghajlás, de a következményekről a Biblia világosan beszél. Nem rejti el. Testőrök, ez olyan, mintha az űrhajós űrsétált végezés, mondjuk egy kozmikus szemét, vagy egy, egy köldarab elszakítaná a köldögzsinót, amivel össze van kötve az űrhajóval, hát bizony vége van. Vége van. Hát ugyanígy, ahogy elszakította a bűn, a köldög zsinort, amely összekötött minket, ami mennyei atyánkkal, végünk lett. Elveszítettük az emberiségünket. démonizálódtunk, ezért ilyen a világ. És olyan jó ezt magamba észreveszem. Én is? Tehát én jó ember vagyok. Hát csak egy szituációba kell kerülni, aztán majd kiderül, hogy milyen vagyok. Csak a villamoson lépjenek egyszer jó rá a vagy üssenek egyszer jó képen, csak egyszer teremtsenek le a hivatalba, majd mindjárt kiderül, hogy milyen vagyok. Vagy egyszer szóljon csúnyán hozzám a párunk, vagy egyszer esek olyan kísértésben, aminek nem tudok ellenállni, aztán majd kiderül, hogy milyen vagyok. Ugye? Tudjuk. Legalábbis mi tudjuk, akinek Isten igéje már lesz a szívét, hogy bizony, Gyermekem, te még nem hasonlítasz hozzám. De viszont az a cél, hogy hozzá hasonlítsunk. Új teremtésre van szükség. Nem elég a pedagógiánk. Nem elég a jó vallásos életünk. Higgyétek el, testerek, én kipróbáltam. Én megpróbáltam jó vallásosként megtartani a törvényt. Csak bukás és bukás volt az eredmény. Nem tudtam megvalósítani magam életébe, de amikor feladtam az erőködésemet, mikor azt mondtam, uram, ez nekem nem megy, könyörű rajtam, most megadom magam. És akkor a kezébe tettem az életemet, a sorsomat, kezébe tettem, és akkor, így mondhatnám, felnéztem az égre, mint napokat ne Ugyanén alacsonyról, nem olyan magas, magasról, mint ő, bár ő is lekerült az állatok sorába, és onnan kellett felnézni az égre, de felnézett az égre, és megértette. Megértette. Valamit megértett, hogy Isten csak dicsőíteni lehet. Miért? Azért, mert, mert tőle ered az életen, mert szeret. És tényleg, higgyétek el, nem az evolúció mi utunk. Nem úgy lépett be az ember ebbe a világba. És ha meg akarja valaki érteni, vagy nem tudja megérteni, tessék elolvasni a 104. Zsoltárban Isten teremtettségének. A tovább folytatásáról olvashatunk, amikor kiárasztott lelkedet, új teremtmények keletkeznek. És ez az elveszett élet is, csak az Isten lelkétől újulhat, teremtődik újjá, mert ő a teremtő. Ami nincs, azt csak teremteni lehet. Ugye értitek? Ami nincs, azt teremteni lehet. Ha nincs nekem Isten képűsége mert teljesen összetölt, mert már egyáltalán nem hasonlítok Istenre, akkor csak újat lehet teremteni. És ezt úgy hívja az Úr Jézus, hogy újonnan születés. És ezt ő végzi el. Isten lelke végzi el minden emberbe, aki odaadja magát erre, hogy Uram, szeretnék ember lenni. Szeretnék ember lenni. Add vissza ezt a szép méltóságot nekem, hogy tényleg ember lehessek. A feleségemhez, a gyerekeimhez, a munkatársaimhoz, az emberekhez ember lehessek. És előtte is ember lehessek. De milyen is egy ember? Pálapostól így mondja Jézus Krisztust a második Ádám. A második Ádám. Az első megbukott. Erre Isten azért mit mondott tét, Prudon? Hogy Isten a gonoszság prototípusa. Micsoda rettenetes mondat. Pálapostól pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus az ember prototípusa. És én nem tudok elvonatkoztatni azért, amikor Pilátus azt mondta, íme az ember. Nem tudok tőle elvonatkoztatni, hogy tényleg egyetlen egy ember volt. Egy veszőszáv sarjad ki is a Isten elkezdte az újjáteremtést. Ez volt az ígérete. Ugye a ami bukott embernek azt mondta, majd az asszony magva a kigyó felére tapos, majd az asszony magva a megváltás eszköze, a messiás, a Krisztus eljön, és akkor valami új kezdődik. Elkezdődik az újjáterentés. És elkezdődött. Jézus Krisztus belépett ebbe a világba, és az ő arcára formálhatunk. Formálódhatunk úgy, az Isteni teremtés méhébe az ő arcára formálhatunk, formálódhatunk. Pál olyan szépen mondja a galatáknak, akik, akik azért a hitükbe kicsit megrendülve azt mondja, ismét újra szülek titeket, mi ki nem ábrázolódik rajtatok a Krisztus. Ó, milyen csodálatos lenne, ha ráhasolíthatnák, ha engem látnának, akkor akkor azt mondj hogy ez hasonlít az ő órára, de mibe is kellene nekünk hasonlítani. Ő mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tanuljuk meg tőle, hogy kell viszonyulni a mennyei atyához. Tessék figyelni ő, hogy viszonyult az Istenhez. Isten létére, mondja Pál, megalázta magát, emberi formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, megalázta magát, mint halálig, a kereszt a haláláig. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, tökéletesen alá vetette magát. Isten második személye, aki tulajdonképpen Isten volt, a mennyben lévő Atya akaratának. Teljesen. Elénk élte, hogy kell embernek lenni. Csak úgy lehetek ember. Ha az élet célommal válik, ahogy ő mondta, az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. És akkor, akkor valami csoda történik az ember életében. Ha befogadja őt, és kezdi átformálni az életemet, és megkapom a Szentlélek gyümölcseit, a hűséget, a szeretetet, a jóságot, a szerintséget. Ó Istenem, milyen gyönyörű lenne ez a világ, nem? Ha Krisztusi emberek, ha Krisztusi emberek világkádnának az utcáinkon, dolgoznának a munkahelyeinken, és Krisztusi édesanyák és édesapák élhetnék a gyermekeik elé Jézus Krisztust. De hát ennek így kell lennie, különben soha, soha nem fogok üdvözölni, soha, soha nem leszek. Az, akinek az Isten engem teremtett és szánt, mert ő valóban Isten gyermekének teremtett. Az Isten fiúságra teremtett. De csak a vele való közösségben. Lehet egy angyal-angyal, a vele való közösségben lehet az ember-ember. Akarjuk-e ezt, testvérek? Akarunk-e ilyenek lenni? Milyenkor aztán jön hátán hát sokba kerül ez neked. Sokba kerül ez neked. Engem is sokáig elriasztott ez a gondolat, hogy sokba kerül ez nekem. Komolyan, szégyenlő, még visszagondolni is azokra a gondolatokra, amelyekkel eltaszítottam magamtól Jézus Krisztust, amelyel nem akartam a megkérésemet mert Magunkat féltjük. A kis élvezeteinket féltjük. A is tisztátalan ügyeinket féltjük, akár adóügyek, akár más, akár szerelmi ügyek, amik is tisztátalan ügyeinket féltjük, hogy a kormány így nem csinálhatom, akkor így már nem élhetek. Hát mibe kerül ez nekem? Azt mondta egy fiatal ember, aki azzal vívódott, hogy megtérjen vagy ne, azt mondta nekem, és tud, tudva levő olyan fiatalember volt, hogy semmilyen nem volt, azon kívül, ami rajta volt, semmilyen nem volt. És akkor azt mondta nekem, ez túlsóba sokba kerül Pisto Tudjátok miért? Mert az a téveszméje az embernek, ördögtől sugal méje, ha én átadom magamat az Istennek, elveszítem a személyiségemet. Elveszítem a saját akaratomat, elveszítem a magam céljait és törekvésemet, az énemet. Hát ha az ördögnek adom át magam, pontosan ez történt. Akkor pontosan ez történik, elveszítem a saját egyéniségemet, más kezd rajtam uralkodni, de az Istennek adom át magamat, ott valami egészen különös dolog történik. Kitejesedik az énem, Kiteljesedik a személyiségem. No nem abban az értelemben, ahogy világi értelemben gondoljuk, hanem egész másképp. Egyszerűen valami csodálatos, csodálatos dolog történik az emberrel. Utána meg tud tenni olyan dolgokat, amit addig soha nem tudott volna megtenni. Utána van olyan szelítsége és hűsége, amit addig soha nem tudott tenni. Amikor én átadtam Istennek az életemet, akkor én úgy tudtam szeretni az enyémet, a páromat, mindenkit, aki körülöttem volt, ahogy addig soha. Úgy tudtam szeretni, és olyan fontossá lettek emberek, akikre rá néztem soha. És elveszíti az ember a személyiségét? Egyáltalán nem. A személyiségedet nem veszted el. De Isten Isten. Mindenkinek a helyén kell lennie. Istennek a trónon, nekem pedig előtte. És akkor minden a helyére kerül. Ha a nap körül forog a föld, akkor virul az élet. Mert ez az életrendje, testvérek. Ez az életrendje. És amikor vázadunk ez ellent, az ellen, az életedel vázadunk és a halált magasztaljuk. Hadd olvassak egy rettenetes ördögi himnuszt, amit a nagy szörnyeteg króli gyűjtennyelnyéből olvastam Babilonról. Szép vagy, ó Babilon, és kívánatos! Ó Babilon, Babilon hatalmas anya, aki koronás állaton száguldasz, hadd mámorosodjak megfajtalanságot borától, Hadd izgasson fel, csókod a halálig. Tehát most ezt akarjuk, hogy Ez olyan félelmetes összefoglalása, az elleni lázadásnak olyan félelmetes, hogy az embernek összeszorul a szíve. A Babilon. És a mai igében olvassuk Babilon bukását. Igen, Babilon meg fog bukni vele mindazok, akik imádták, akik anyjuknak nevezik, akik a halál csókját a hondolkra veszik. Ez nem játékám, testvérek is. Nem is valami költészet. Ez a legvéresebb valóság. Olyan véres valóság, hogy az Isten fia meg kellett, hogy halljon érte a kereszten, hogy én ember lehessek. Ő neki ezért meg kellett hallni mert Isten ítélete sújtott le Jézus Krisztusra. Ezzel szeretném befejezni, hogy kicsit megértsük az egésznek a lényegét, hogy mit tett értünk Isten. Nem Jézusra sújtott le Isten, hanem Isten bárányára, aki hordozta a világ bűnét. Az enyémre sújtott le, az én bűnömre, a te bűnödre, a világ bűnére sújtott le az Isten. Ítélet alatt van a világ. És aki elfogadja Krisztusban végrehajtott első ítéletet, arra azt mondja az Úr Jézus, az nem megy életre, hanem által ment a halálból az életbe. Az már itt által megy a halálból az életbe. És egyszer csak az történik vele, hogy teremtőjének képére formáltatik dicsőségről dicsőségre. Ezt mondja az Ige. Teremtőjének képére visszaáll az eredeti teremtési rend. Aztán majd jön a világ megújulása, az új ég és az újföld, de tulajdonképpen erről van szó, amikor valaki megtér, amikor megadja magát Isten előtt, amikor azt mondja, amit a király mond, hogy felnéztem az égre és dicsőítettem a istenét. Mert ő az Úr, ő a király, akkor visszakerült a hatalmába. Tessék figyelni, nem fosztotta meg Isten a rangjától sem, a dicsőségétől sem, a méltóságától sem, mert elfogadta őt urnának. És ebben a kapcsolatban valóban kitejesedik az ember csodálatos ígéret és valóság átéltem, és átélhetjük mindannyian, minden ember, minden ember kivétel nélkül átélhetni, ha elfogadná. És testvérek, csodálatos most látni, hogy Nyíregyházán ennyi ember, és tudom, hogy sokan nem tudnak itt lenni, ennyi ember tiszteli Istent, mert azért vagytok itt. Keresi az Urat, mert azért vagytok itt. És komolyan mondom, fölmelegedett a szívem, mikor ezt láttam, és ezt tapasztalom, és Isten áldja meg ezt a várost, mert hiszen nektek kell hordozni ebben a városban az ő képét. Nektek kell az ő képviselőjévé lennetek. Sokak, sokak örömére, megújulására és üdösségére. Így ha vissza a méltóságunk csak az új teremtésben, az újjászületésben Krisztus áttal az ő érdeméért, az ő véréért, mert ő kiengesztelte ezt a rettenetes gyűlöletet, ami az ember irányából hatott az Isten felé. Mert onnan nem volt gyűlölet, onnan aggódó, féltő, atya szeretet van. Innen meg gyűlölet, de kiengesztelte Isten a maga szívét, megbékéltette magát a gyalka. És Jézus Krisztus által, akik befogadták őt, Isten felhatalmazta, hogy Isten gyermekenj lesznek. A gyermek pedig hasonlít az ő kapjára. Amen. Urunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk, hogy Te cselekszel értünk. Indítsd a szívünket, hogy el tudjuk fogadni, amit kínálsz, azt az ingyen kegyelmet, amit Jézus Krisztusban készítettél. Ó, bár csak feltámadna a vágy, Uram, a szívünkbe, hogy valóban újra gyermekeidként dicsőíthessünk Téged, képviselhessünk Téged, élhessünk abban a méltóságban, amelyet Te adtál nékünk. Amen. Testvéreim, hogy mennyire lehetséges az, hogy az emberi méltóság Isten segítségével helyreállhasson az ember életében egy tétet. Hallgassunk meg Kardos János testvérünk, akit Isten az alkoholizmusból szabadított meg, és ma a Kék Keresztes Mozgalomban munkálkodik, ő fog bizonyságot tenni arról, hogy Isten őt hogy szabadította meg, hogyan adta vissza a méltóságát, és hogy milyen távlatokat adott neki ezzel együtt Isten, hallgassuk meg őt szeretettel. Jó estét kívánok és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Karnos János vagyok, Nyíregyházán születtem, itt éltem. A gyerekkorom az elég, elég sanyarú gyerekkoromból, de nem szeretnék arról beszélni, mert azt higgyék a kedves testvérek, hogy abban takaróznék, hanem inkább mondanám az én életemet, a, ami kezdődött. egy 13-14 éves koromban kezdődött el az egész. Én, én egy lakótelepen nőttem fel, egy, egy baráti társasággal. Négyen öten voltunk körülbelül egy, egy baráti társaságban, és együtt nőttünk fel. És már az alkohol akkor szerepet játszott az életemben. Tehát már 13-14 éves koromban már, már mondhatom azt, hogy alkoholbeteg voltam. Tehát innen, innen kezdődött az egész. És egyre jobban, egyre mélyebben belemerültem az alkoholba. És a, az alkohol, azt mindannyian tudjuk, hogy minden önkontrollomat elvett. Tehát már a végén nem igazán tudtam, hogy mikor ittas állapotba kerültem, hogy hogy ki vagyok, mi vagyok, tehát teljesen az alkohol, uralkodott rajtam és a, a társaimmal, és eléggé agresszívek voltunk, és mint la, lakótelepben ez szokás, egy, egy, egy kis csoportulás volt, egy, egy banda volt lényegében a miénk, és hát ez nyilvánvaló, hogy nem vezetett jóra, mert mindannyian kimaradtunk a, a középiskolából, és hát innen egyenes út. Egyenes út vezetett a, a, az alkoholizmus, a bulik, az éjszakázás, az agresszivitás. Ez még 18 évet se töltöttem be, és már akkor börtönbe kerültem. Tehát mint fiatalkorú. Egy hónap múlva lettem volna 18 éves, mikor bekerültem a börtönbe. Több mint két évig voltam börtönben, és mikor kiszabadultam, akkor otthon a, a szüleim édesanyám egy, egy teljesen felújított lakással várt, mindenem megvolt. Tehát mindent, mindent megkaptam azt hitték, hogy majd ettől, ettől én majd megváltozom. Tehát mindent megadtak, és, és ezáltal majd én egy új életet kezdek. Hát nem így lett, épp ellenkezőleg. Folytattam ugyanott ahol addig, ahol csak annyi, hogy új, új társakat kerestem, új barátokat, mivel a, a régiek már börtönben voltak, tehát kerestem egy új társaságot, és, és folytattam ugyanott. És mikor rá tíz hónapra megint bekerültem, visszakerültem a börtönbe, és megint több mint két évet töltöttem börtönben. Annyi, hogy ez alatt a több mint két év alatt én rászoktam már a gyógyszerre is, és azt még hagyd mondjam el, hogy körülbelül 16 éves koromtól jártam a kórházakat. Tehát már, már 16 éves, én voltam a legfiatalabb a Nagy Kálói kórházba, aki aki órán volt. És ez volt a, az első alkalom, utána pedig nem tudom, tényleg nem tudom megmondani, hogy, hogy hányszor, nagyon-nagyon sokszor szó voltam elvonókúrákon. Nagyon sokszor voltam pszichiátriált, tehát ezt, ezt abszolút nem, nem tudnám megmondani. Olyannyira, hogy, hogy a végén már, már, már szégyeltem, meg már az orvosok már nem is nagyon akartak befogadni, mert, mert tudták, hogy, hogy jövök, aztán majd távozok is, és fajtatom ugyanott. Már másik megyébe kellett mennem pszichiátriára, tehát már, már nem fogadtak be az orvosok. És több öngyilkossági kísérletem volt minden fél évvel próbálkoztam, felválkostam az ereimet, gyógyszert szedtem be, több kísérletem volt, volt, amikor komába kerültem, volt, amikor nagyon sok értvesztettem, de, de mindig életben maradtam. Tehát még, még akkor nem tudtam, hogy, hogy, hogy miért. Mikor, mikor másodszor kikerültem a börtönből, még akkor is én úgy éreztem, hogy én még vagyok valaki, tehát ott a, azon a lakótelepen én még voltam valaki, tehát tudtam titoktatni az erőmet, és, és én, még, én még akkor ott voltam valaki. Én, én úgy éreztem, és nagyon-nagyon elkezdett vinni az út lefele, nagyon-nagyon mélyen, nagyon csúsztam lefele az alkohol, és már ebben együtt a rengeteg gyógyszer, mivel rázottam a gyógyszerre is, tehát csúsztam lefele. Éreztem, hogy, hogy már azok az emberek, akik megpróbáltak rajtam segíteni, mert nagyon-nagyon sok ember próbált meg rajtam segíteni. Nagyon sok orvos, rokonok, barátok, és egyszerűen képtelenség volt. Az alkoholizmus, az, meg a, a gyógyszerfüggőség, az egy az, egy, az egy azt lehet ideig óráig gyógyítani esetleg, de, de nem lehet végig megszabadulni vele Én ezt vallom. És mikor másodszor, másodszor kikerültem a börtönből, akkor megszületett a kisfiam. Volt egy élettársam, és akit szerettem, és megszületett a fiam, és akkor azt hittem mindenki, hogy majd a fiam. Nyilvánvaló, valakinek születik egy gyereke majd, az akkor újjá lesz. Hát nem sikerült esze, nem, nem, nem tudtam újjá lenni. Közben közben meghalt édesanyám is. És, és nagyon szomorú voltam, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hogy iszok, tovább iszok, iszok. Öngyilkossági kísértek, szihiátriák, órák, És tudjátok, mikor már, mikor már odáig jutottam, hogy, hogy este amikor voltam a, a padon, és a padon aludtam, nem, nem ilyen ruhában, hanem ott voltam, és ott vetrengtem, akkor, akkor már semmi nem volt. Már nem, hogy méltóságom nem volt, hanem semmi önbecsülésem. Tehát más magamra se úgy néztem, mint emberre. Hanem mikor belenéztem a tükörbe, akkor, akkor hagyd, nem mondjam, hogy mit szerettem volna legszívesebben tenni. És 2004-ben. Elkezdett valaki nekem beszélni az Úr Jézus Krisztusról. És, és egyszer csak éreztem, hogy, hogy ez valami más. Ez, ez, ez nem az, amit, amit, amit én élek, vagy én hallottam eddig. Ez az ember nem arról beszél. És, és nagyon megérintett, És akartam, akartam tudni, hogy, hogy, hogy ki az Úr Jézus Krisztus, ki az, akiről beszél. És, Elkerültem Dömösön van a Kékkeresztes mentő Misszió, a Kékkeresztes Csoport, és ott egy 12 napos ilyen gyógyító hét, tehát ott is van orvos, és hát a 12 nap alatt végig csak az Úrról beszélnek, az Istenről beszélnek, az Úr Jézus Krisztusról, az Új Életről beszélnek, és én, én ott átadtam az életemet az Úrnak. Átadtam az érdemet az úrnak, és akkor én ott úgy éreztem, hogy, hogy miért nem mondta ezt nekem valaki, miért nem, miért nem mondtátok, hogy, hogy, hogy van egy más élet, van, van élet, ami, ami, ami nem csak arról szól, hogy a világban megfelelne az embereknek, hanem, hanem van, egy, van egy élő Isten. És emlékszem, mikor hazajöttem, akkor ez volt bennem, hogy, hogy, hogy hirdetne az Urat, hogy elmenni, hogy elmondani mindenkinek. Gondolom ezt Sokan megtapasztaltuk, és mikor, mikor hazad éltem, akkor rá körülbelül egy olyan négy hónapra el, elkövettem én egy nagyon nagy hibát, és, és nagyon örülök, és hálás vagyok az Istennek azért, hogy akkor, nem később, egy ember, akit nagyon szerettem, aki, aki most a feleségem, őrá néztem, és és elbuktam, mert ha mi emberekre nézünk, vagy egymásra nézünk, vagy, vagy magunkra, vagy bárkire, hogy valaki, még, valaki van, aki meg tud tartani minket még az Istenen kívül, akkor, akkor nagyon, nagyon tévedünk, mert nincs. nincs. Én is elbuktam, én is, én is visszaestem az alkoholba, igaz, két hétre. Két hét, az borzasztó volt azt a két hetet átélni. Mert, mert a sátán az munkálkodik, és, és alig mertem kinyitni a Bibliát, az útmutatót. Tehát az ott van, a sátán az munkálkodik az emberbe. És onnantól kezdve ez már több mint négy évvel ezelőtt volt, visszamentem dövöstre, és azóta tudom, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus az, aki meg tud tartani, és aki megtart minden pillanatban, és ő az, aki aki által van életem itt a Földön, és, és tudom, hogy odaállt az örökké valóságban. És áldom az Urat azért, hogy, hogy megadatott nekem is azt, hogy, hogy az ő vélre által, az, az, az ő kegyelméből lehet szabadulásom, megszabadított az Úr, nem csak az alkoholtól, mert tudjátok az vagy tudják a kedves testvérek, az alkohol, vagy a gyógyszerfüggőség az. Az egy látványos dolog, azt látszik, persze nyilvánvalóban az emberek büdácsoljanak az utcán, az látszik. De itt belül még nagyon sok minden volt, amiből meg kellett, hogy szabadítson. Nagyon sok minden. És, és azóta is szabadít, és azóta is formál, folyamatosan formál. Mert még van, amikor visszajön, visszajön az ó ember, és kérem az urat mindig, hogy, hogy tudjak elég alázatos lenni, és, és formáljon át engem. tényleg és ez egy életen keresztül tudom, És megkaptam azt a békességet, megkaptam azt a szeretetet, amit, amit soha senki, semmi nem fog tudni kitölteni, hisz mindannyiunk szívébe van egy űr, amit, amit meg, megpróbálunk kitölteni bármivel. Akármilyen szeretettel, akármilyen alkohollal, vagy hatalommal vagy egzisztenciával, bármivel, de azt az bűnöt nem tudja semmi, senki kitölteni egyedül az Úr Jézus Krisztus. És ez az, ami, amit, amit be kell, hogy töltsön, és az én életemben betölti. És én boldog vagyok, én nekem én azóta van egy családos hívő feleségem, egy boldog házasságban élek, egy gyülekezetbe járok, ahova hazajárok, megadatott, hogy saját ülekezetem lett, ahol, ahova szeretettel megyek és ahol mindig hallom az úrigéjét, tehát az élő víz az mindig átállat a szívemen és azóta pedig járok egy kékeresztes csoportba, így egy házán amit működik, és alkoholbetegek vagy depressziósok járnak oda hozzánk, tehát ugyanolyan betegségben szenvednek, mind mi szenvedtünk, és próbáljuk megmutatni az utat, hogy hol az út, hol az orvos, hol az igazi orvos, és hogy hol lehet megtalálni, hol a az Úr Jézus Krisztus, aki, aki megszabadít, aki megtart, és övé a dicsőség. Köszönöm szépen, hogy a keresztesvére. Köszönjük a bizonyságtételt! Azon gondolkoztam el, így a végére az alkalmunknak, hogy mi kellett, és mi kell ahhoz, és most újra végig szaladnék a hét programján, mi kell ahhoz, hogy megtaláljuk az utunkat, mi kell ahhoz, hogy megszabadulhassunk félelmeitől, mi kell ahhoz, hogy szabaduljunk a mű múlt terheitől, és mi kell ahhoz, és mi kellett mindannyiunknak találnak, akik megismertük Isten szeretetét ahhoz, hogy emberileg újra méltóságban éljünk, amiről most fogunk énekelni. Hűséged végtelen. Az Isten hűségének a végtelensége. Hogy mindvégig hűséges volt hozzánk. Én azt gondolom, hogy aki átélte az Isten szabadítását, és aki végig gondolja az életét, én magam is így vagyok. És nagyon meghatódva hallgattam testvérem bizonságtételét, mert engem is megszabadított Isten az alkoholtól. És én is hálát adhatok azért, hogy megszabadított abból is. Hát most hirtelen számolunk kéne, de azt elmondhatom, hogy 80 8-89 óta én is abstinensen élem az életemet és azóta Isten megszabadított től és végig gondolva az életemet azt láthatom, hogy amit minden nap megtapasztaltam, addig is amíg nem ismertem őt, hogy ő hűséges volt hozzám és nem betettel engem. Hát ezt énekeljük el befejezésképpen ezen az estén. Hűséged Végtelen. Ezt énekeljük még. Ez a hét, amikor együtt lehettünk, Isten igéje mellett az jutott eszembe, hogy testvérünk mondta, hogy nagyon sokáig engedetlen volt, és elég hosszú ideig nem szólt Isten igényéről. Hát ma elmondhatjuk a négy nap után, hogy hálát adunk Istennek, hogy engedelmes lett, és azt az üzenetet, amit Isten rábízott, ezt elmondta nekünk. És hiszem azt, hogy mindannyian úgy megyünk el, ezután a kurta hét után, hogy Isten biztos megszólított bennünket, és lesz, mint gondolkodnunk. De hát véget ér ez a hét. De Isten továbbra is velünk marad. Isten igényén keresztül ezután is szólni akar hozzánk. És azon gondolkodtam még el, hogy ha hazamegyünk most, vagy talán kilépünk ebből a templomból, vajon megfogadjuk-e azt, hogy igen, járhat a hívő ember, járhat a megtért hívő ember emelt fűvel. Igen, járhatunk emelt fűvel. Nem kell nekünk szégyelni, hogy mi Istenhez tartozunk, szégyelje! a világ, az ő bűnét, szégyeljük a bűnt, de legyünk büszkék arra, hogy nekünk megváltónk van, és mi ezzel a megváltott élettel járhatunk, méltóságban, mert Isten méltóságra emelt bennünket Jézus Krisztusban. Azt mondja Isten Káinnak, hogy ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Emelt fővel járhatunk. És van lehetőségünk, ugye itt több felekezetből vagyunk együtt akik ezt a hetet megszervezték azzal a reménységből, hogy Krisztusban egyek vagyunk és ugyanarra az evangéliumra, ugyanarra az üzenetre van szükségünk, de ki ki megtalálja azt a helyet, ahol közössége van, ahol Isten igéjét hétről hétre hallgathatja. Ma sok, vagy ezeken a napokon sok-sok világosságot mutatott meg nekünk Isten, és eszembe jutott a hétvégi egyik ige, hogyha világosságban járunk, mint ahogy ő maga is világosságban van, közösségünk van egymással. Közösség nélkül nem lesz leszerünk arra, hogy emelt fővel járjunk, közösség nélkül Mindaz, amit itt hallottunk, szerte foszlik. De ha a közösségben ezt tovább visszük, azt mondja Isten igéje, hogy nem a közösség, de Jézus Krisztus az ő fiának, fia, az ő, vagy Jézus Krisztus az ő vére által megtisztít bennünket minden bűntől. És ez a célunk, mert bűn nélkül Istennek engedelmeskedve tudunk emelt fővel járni. Akkor most már tényleg csak néhány hirdetés maradt hátra. Hirdetem, hogy október 3-án, szombaton 10 órakor a Biblia barátok körének lesz egy országos találkozója a tér 11 szám alatti gyülekezeti házban. Ott igét hirdet dr. Fekete Károly lelkész, illetve közreműködik a debreceni kántus, kamarakórus, hívjunk azokra arra az alkalmakra is testvéreket, és menjünk el, hisz mi mindannyian barátja vagyunk a Bibliának. Október 25-én, vasárnap 3 órakor, tehát 15 órakor az Evangélikus Általános Iskola díszteremében René Bredó a Libenceli Misszió Pápua új gínei misszionáriusa fog beszámolni, az ő missziói munkájáról, tapasztalatairól, erre is mindenkit szeretettel várunk, és nem szeretnénk elfeledkezni arról, amivel egy kicsit haza is beszélünk, hisz az Allianz közösség két havonta tart alkalmat, és a következő ilyen alkalmunk, ima alkalmunk november 22-én vasárnap lesz, nyírtelken az evangélikus templomban 17 órakor. És még egy dolgot szeretnék, mielőtt az áldást elmondanám. Sokan kérdezték, hogy hozzáférhető lesz-e a szolgálat, amit itt hallhattunk, fölvették, és hát ha minden jól megy a jövő héten, fölkerül a Garai András honlapjára. Ő most sajnos nincs itthon, tehát várni kell talán néhány napot, de a jövő héten valamelyik nap mindenképpen fölkerül az ő személyes honlapjára. Ha valaki nem tudná, www.garai.nh.hu, de hogyha rákeresünk a keresőben a Garai Andrásra, akkor rögtön ezt fogja kiadni a keresőprogram is. Ott meghallgatható, letölthető. És másoknak is odaadható. Akkor még hallgassuk meg az áldást. Úr Jézus Krisztus a te kegyelmed, mennyi édesatyánk a te szereteted, Szentlélek a te közösséged, legyen és maradjon mi velünk. Amen. Hát Isten velünk viszontlátásra.